Leac divin, Iubire, tu, cea ocrotită de dulcele luminii mirt, Ca miezul unei sfinte azim de coaja ei doar ocrotit, Înconjurată de lumină, tu însă din lumină vii, Pre tine doar te am pe lume și nu voi alte veșnicii. Iubire, ram de rău sfântă, când unic oce mă adaști, Asupra îngândurerii mele, tu nu plângi lacrima. O naști.